36. Pitanje. Da li je grijeh da brat vjernik oženi djevojku pripadnicu Nakšibendijskog tarikata? Bismillahirrahmanirrahim. Ovaj tarikat ima dosta balaji. Ima krupne stvari Nakšibendijski tarikat. Koju krupna, koji smatraju da Allah može ulazi u neki insan, u insan. I neke krupne stvari koji su prutno skroz put al sunat i al -džama. Suprotno skroz temel naša akida. Dobro, treba da budimo oprezni od ovi tarikata. Međutim, ima ljudi koji ja sam, ja sam na šabandijski tarikat, a on ne zna ništa oko ta tarikata. On samo kaže, ja sam na ta sufijski tarikat. Zašto? Jer oni smatra da derviši. To su so ljudi popožni, to su so ljudi uh, uh, skromni, daleko od, od, od, od, od Dunijalovski, razumije Što ja znam, samo misli za Ahirat. Pa on kaže, ja sam na taj tarikat. To je nešto dobre što ja znam. Pa neću mu shvatiti ovaj bukvalno, ali ako znaš da ta sestra uh, prihvati njehova akida, razumijete, njehova uh, a zabluda razumjeti ne smiješ da se ženiš njemu alla